Cam în fața unui reflex condiționat, în decembrie devenim mai altruiști. Părem pregătiți să participăm la toate maratoanele omeniei, să ne testăm bunătatea de la A la Z și sperăm că, deși Universului îi lipsește perfecțiunea, cel puțin am putea să-l scutim de la căderea în depravare. Visăm la o lume în care s-ar sărbători Crăciunul zilnic, uitând că, de fapt, oricând e timpul potrivit să dăruim, să ajutăm, să iubim și că adevărata veritas se cheamă Caritas. Nu știu dacă am putea face o taxonomie a cărților împărțindu-le în funcție de sezonul prielnic citirii, însă decembrie mi se pare luna potrivită pentru a arunca o privire la frații Karamazov ai lui Dostoievski pentru a reciti celebra replica lui Ivan Karamazov. Dacă nu există Dumnezeu, totul e îngătuit. Dar mai ales decembrie e luna potrivită pentru a citi din filosofia lui Max Scheller și a sa fenomenologie a inimii. E important să nu uităm că bunurile materiale sunt doar purtătoare de afectivitate, în timp ce dragostea în sine, ca valoare, este eternă și imortală. Cel mai bun dar nu este nici pe departe cel pe care reușim să-l înhățăm ultimii de pe rafturi și despre care magazinele anunță sus și tare că se vinde ca pâinea caldă. Cel mai bun dar suntem noi înșine. Cel mai bun dar este timpul nostru dăruit celor dragi și celor din jurul nostru. Sublimul prieteniei, scriea Stendhal, înseamnă mai puțin să mori pentru un prieten și cât mai mult să te sacrifici pentru el zilnic, neștiut. A avea ceva nu înseamnă a fi cineva. A avea pe un cineva este alegerea potrivită, pentru că se știe. Un dar este prețios pe câtă dragoste poartă în el. Mi se pare extrem de sugestivă în acest context și afirmația lui Andrei Pleșu din Despre frumusețea uitată a vieții. Nu se cere ca binele să fie majoritar, spune Andrei Pleșu. Se cere ca acesta doar să existe. Pornind de la această idee și raliind-o conceptului biblic, dar din dar se face rai, cred că cel puțin în zilele acestea vom putea furniza, la propriu, mici edenuri la pachet. Odată aducând Paradisul pe pământ și în suflet, ce-ar fi să-l păstrăm? Și să nu mai mușcăm din mere? Să nu mai urâm, bârfim, criticăm, să nu mințim? Să avem timp doar pentru a corecta versul lui Gelu um. Din pământul câteodată e frumos, în pământul întotdeauna e frumos. Pentru că lumea din jur e o oglindă pusă în fața felului nostru de-a fi. Să nu așteptăm sărbătorile ca să preparăm bunătatea instant, ca pe o pungă de migrina. Să fim buni cu sau fără sărbători. Să fim buni zilnic. Să fim pur și simplu mai buni cu fiecare zi ce trece.